Мовила це, і дух наш відважний у грудях скорила. З того часу вона ткала удень день полотнину велику, і потім при факільнім світлі її уночі розпускала. Цілих три роки Ахеїв лукавством морочила жінка, аж на четвертому році, як знову весна вже настала, Вряд перейшли місяці і сповнили дні своє коло, нам розказала одна із жінок, що все оце знала, і вгледіли ми, як чудову вона розпускала тканину, і довелося вже їй, хоч не хоч, а ткання докінчити. Врешті тканину велику, зіткавши, вона показала, випраний чисто покров, що сяїв, як сонце чи місяць. Саме тоді якийсь Бог зловорожий привів Одіссея в дім свинопаса, що жив у полях на околиці дальній. Разом і милий прибув богорівного син Одіссея. Він із піщаного пілоса в чорнім судні повернувся. Смерть лихуженихам, замишляючи вдвох, подалися в місто приславне вони. Одісей помаленько іззаду ішов, телемах же далеко від нього ступав попереду. Вів свинопас Одісея, убраного в бідне лахміття, в вигляді старця з торбами, жебрущого вбогого діда, що на ціпок пиравсь, а на тілі мав драни лахміття. Тим-то нікому з нас, навіть найстаршим, на мисль не спадало». Щоб несподівано так Одісей повернувся додому. Отже, і лайкою ми й чим попало, у нього ж бурляли, та до часу він наші лайливі слова й побої в домі власному зносив, стійким усе терплячи духом, та, послухаючи волі Егіда державного Зевса. І з телемахом усю він зброю зібрав причудову, Склав у коморі її І на засув міцний зачинив там. Задум намисливши хитрий, Дружині своїй наказав він Винести лук женихам, А до нього ще й сиве залізо. Нам, бідолашним, знак До змагання і початку убивства. Тільки ніхто споміж нас не зміг тятиву на могутній лук натягнути, для того ми надто були недолугі. Та як великий цей лук опинився в руках Одіссея, всяк ми голосно всі почали ми кричати словами, щоб не давали лука йому, хоч і як би просив він. Вижте лемах підбадьорив і через Евмея дозволив. Лука, незламний в нещастях, узяв одісей богосвітлий, легко його натягнув і стрілу пропустив крізь залізо. Вийшовши, став на порозі він, бистрі висипав стріли, глянувши грізно навкруг, владаря Антіноя устрелив. Стогнучи стріли і в інших він став женихів посилати. Цілячись прямо й один, за одним вони падали густо. Знати було, що когось із богів своїм спільником має. В ніві шаленім по дому, гасаючи всюди обидва, били круг себе нещадно, і голови їм розбивали. І стогін безславний лунав, і кров заливала долівку. Так, агамемно, не всі ми... Загинули, наші там трупи ще не поховані й досі лежать в Одісеєвім домі, рідні по наших домівках, і досі про те ще не знають чорну бо пасоку зран, прийшли б вони наших обмити і поховали б, оплакавши, як і годиться для вмерлих. Сина Атрея душа тоді знову озвалась до нього. «Щастен ти, сину Лаертів, умілий на все Одіссею, жінку великих чеснот узяв ти собі за дружину, серцем бочиста і умом бездоганна твоя пенелопа, донька Ікарія, вірна! Лишилась вона Одісею з юності» мужеві своєму, отож не загине ніколи слава чеснот її між земнородних, дадуть їм безсмертні Співів чудесних на честь розважній жоні Пенелопі. Та не така Тіндареєва донька, що зле учинила, юних днів мужа, убивши Жахливі лунатимуть в людях, співи про неї. Лихою вона не славою вкрила, Вдачею кводих жінок, хоч будуть вони й доброчесні.